Търпението. Понякога при вечер отивахме при учителя. Тогава ние седахме на тревата около него и разговорът се започваше естествено. Хубавият Съвършеният живот ще дойде един ден, когато противоречията е изчезнат. Водата трябва да се председи, да стане чиста. За сега човек ще слиза и ще се качва още много пъти. Всичко, което е допускано в света, си има предназначение. Всичко се използва за добро. Например, двама души са се скарали. Единият от тях е лекар. Раняват сина на другия. Идва лекарят излекува го. И двамата се здобряват. Раняването става причина да се сдобрят двамата. Моята палатка има централен кол и затова е устойчива на всички ветрове. Когато човек има централен кол, връзката с Бога, и да падне някой страничен кол, палатката няма да падне. Някой човек иска да ти говори. Ти казваш, не искам да го слушам. Какво може да ми каже той? Не, изслушай го. И ако този човек продължи дълго време да ти говори, пак го слушай. Той изпитва твоето търпение. За Бога казват, че е дълго търпелив. Много мъчно се добива търпението. Може да се наклониш, да залитнеш. Да паднеш и да станеш. Но трябва да стоиш на същото място. Да не се отклониш. Като научи човек търпението, по-лесно ще ходи по пътя. Трудностите ще се намалят. Човек е подложен на големи изпитания. Търпението е последното стъпало на скръпта, а любовта е първото стъпало на новия живот. Да постоянстваш в нещо, значи да го постигнеш. Заради любовта ще проявим търпение. Ако някой е много тъжен, нека вземе камъни, да ги донесе до мястото, дето ще потребват после като ги погледне да им каже как прекарвате на едно и също място без движение да се научи от камъните на търпение всичко около нас е предмет на учение има какво да учите Дойде някой при тебе, отдай му чест, както на себе си, не прави разлика. Както е положението при ръката. Ако един пръст нарани друг пръст, цялата ръка ще чувства болка. Например, вземете тояги и накажете ръката си. Ще усетите веднага, че не трябва да измъчвате. Цялото битие представлява единство. Един ден хората ще почувстват, че да измъчват другите хора. Това е все едно да измъчват себе си. Между всички същества има вътрешна връзка. Вие трябва да работите за изявяване на тази връзка. И като работите, да съзнавате, че работите за всички и всички работят за вас. Това е божественият закон, който трябва да следвате. Не се стреми да постигнеш всички желания изведнъж. Днес едно желание, като постигнеш, всички други желания ще можеш да постигнеш. Влюбва се момата в момъка и се разболява. С това Бог и казва Той не е за тебе, защото ще те мъчи. Тя плаче и казва защо Бог ме мъчи? По-добре Бог да те мъчи, отколкото момъкът. Защото Бог, като те мъчи, Той го прави от любов. С това те спасява. Силата на човека седи в следното. Да възприеме божественото тогава ще бъде силен. Ако не го възприеме, остава без сила. Тоест, ще има обикновени човешки постижения. Когато вършиш обикновени човешки работи, ти ще бъдеш една тиква. Ще се вълдушевиш от листата си, че са големи. Обаче, после твое плод, ще го вземат, и ти ще останеш с чувството, че не си постигнал нищо. След това ще дойде сланата и ще те попари. Хората се товарят с тежките работи и най-сетне клекнат. Тревогите и грехът са непоносим товар. Товарят се, а не се разтоварват и искат да живеят щастливо. човек трябва да знае как да се разтоварва. Когато има голяма раница, ще го боли гърбът. Много не нужди неща сме турили на гърба си. Дойдем ли до там, че сме разположени да простим на този, който ни е обидил, Бог вече работи в нас. Като прощаваме, Божието благословение ще остави в нас нещо ценно. Понеже през нас ще мине, за да отиде в другия. Прости на този човек и той един ден ще ти направи добро. Така ще създадеш едно благо за себе си. Ти не гледай отвън как изглеждат привидно нещата. Ако не простите, спъвате себе си. Простете заради своя мир. Като не прощаваме, забиваме тръни в Божествения дух, който живее в нас. И какво ще ни ползва, ако той ни напусне? Ще ви дам метод за помирение с онзи, когато не обичате. Намерете трети човек, когато той обича. Нека този човек стане посредник между вас. Когато човек не проявява любовта и другите добродетели, известни места на лицето погрозняват. От сега нататък трябва да ставате красиви.